Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillah, والصلاه والسلام على رسول الله. Danashni hadithu milajni sunan Imam Abi Dawud i Tirmizi u svojim sunenima. Zabilajja I drugi učenjac u svojim zbirkama jer u dostojnim ga ocenio Ibnu Hajar i šeher Albani Rahimahumullahu Jamijan A hadis nam je prenio Abdullah Ibnu Amr U njemu stoji da je Abdullah kazao sljedeće Kane juallimuhum min elfezei kalimat Allahu poslanik ve sallam, svoje ashabe je učio da kada se prepadnu kažem sljedeću dom. Uzbu kelimati Allah tam min gadabi wa shar ibadih wa min se sa mahovim savršenim riječima od njegove srdnje i zla njegovih stvorenja i od uznemiravanja šejtana i od toga da budu prisutni kod mene Ova doba je preuzeta iz Kur'ana, jer je Allah je lešan u naših poslanika, ve a.v. podučio u suri Al-Mu'minun, da kaže, وَقُرْ رَبِّ عُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ شَيْعَتِينِ وَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ i reci Muhammede, gospodar, ko tebe tražim utočište od šeitanskih uznemiravanja i ko tebe tražim utočište gospodaru da budu prisutni uz mene. Ovo velika dova i veličastina dova. Ljudi su čisto izloženi strahom. I ova dova se uči kad god se prepadneš, ili ako se dijete prepadne. Kod nas ima jedan stari običaj kad se neko prepadne, daju mu vode preko ma maša. naše to su bile prije, koristili se za a, vatru, za potpalo vatre i tako dalje. Znaju starijih šta to znači. Međutim, to je neispravno i nije prihvatljivo. Ono što treba da se uči kad se čovjek prepadne svejedno u snu jer u nekim predajama ovog radisa a, požalio se jedan ashava lahom poslaniku da se u toku noći prepadne i budi pa je toliko mu to teško padalo da je s teškoćom čekao noć nije smio zaspati od tolikih uznemiravanja pa mu je poslanika reksu vatom 7 kazao da uči ovu dolu i to je prošlo i nestalo Ako se dijete prepadne neko drugi zbog iz bilo kojeg razloga, treba proučiti ovu dolu i treba naučiti. A ako dijete malo pa ne zna, onda možemo se proučiti ona dola. I ove dove možemo razumjeti da u stvari raznost i straha su sljedeći. Prvo, da ne bi čovjek zbog svojih grija Allah sačuva, bio kažnjen i slično, i zato traži, molio da Allah lišano da ga sačuva toga, da bude kažnjen za Zatim stvorenja, jer stvorenja oko nas, u njima ima i dobra i zla. I to zlo koje je postoji u tim stvorenjima može biti razvo da nas prepadne u datom trenutku. To može izrazati jako loše posljedice po čovjekovu zdravne. Pogotovo ljudi koji su u slabijeg srca ili imaju neki drugi zdravstveni problem, to može jako da se pogorša i da bude čak i smrtnostno. I zato je naš poslanik, s.a.v.a. zabranio prepadanje muslimana. Zabranio prepadanje čudovim ljudi. To nije dozvoljeno... I ono što imamo te takozvane prankove ili kako ih zovu na internetu gdje ljude prepadaju na razne načine neka znate da to nije dozvoljeno, to nije dozvoljeno, to nije dozvoljeno. Jer to je smiješno možda nekome ko gleda sad, ali osobi koja je prepadnuta može biti jako, jako štetno, čak i pogibeno u nekim slučajima. A treba znati isto tako da većina tih klipova je namještena u stvari ili ti akteri koji to snimaju znaju i nisu prepadnuti u suštini. Tako da ne bi trebalo nasvirati na takve na trendove i na takve stvari, na takve pojave. Širijet je vrlo jasan. Straha nije dobar, utiče je na zdravlje, utiče na psihu, a može biti i smrtonosno za čovjek ako je slabiji zdravlje ili ima neki zdravstveni problem, posebno srčeni bolesnijeci. Zatim imamo ovdje hajme zato šejatine. Prisustvo šeitana izaziva određenu dozu straha, zebnju, hladnoću. I zato ovdje ovom domom molimo Allaha da ne budu prisutni u našim životnim e, situacijama. Posebno se ovdje misli na smrt, jer prilikom smrti šetan je najaktivniji. Želi u tom trenutku da skrene iz čovjeka s pravog puta i da njegov jezik ne kaže prave stvari. I zato je važno ovom domu učiti da na samoraznišanu sačuva njihovog prisustva. Jer je blagodat je biti u tim trenucima u društvu melega. Ja se rano rekom rahmatu.